Salamu alaika, ya Rasulullah A'u'muza billahi minash shaitan ibrajim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbil alameen Was-salatu was-salamu ala seyyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ala allahum Uzvi shanom, gazpada Zahvalimo mu na svim blagodatima kojima nas obasite. Salavat i selam i blagoslovna osanika Muhammeda sallallahu alayhi wa sallam čije hadise čitamo čim se povukama i sunnetom koristimo koji nam je najljepši uzor u našim životima. Salavat i selam neka je na njegovu časnu porodicu njegove vjerne ashabe koji su ga vjerno precizno slijedili i salavat i selam na sve vjernike koji tako postupaju do sudnjega su dana. Draga braću i sestre, evo nakon dugog vremena ponovo je pripala čast, ali prije svega obaveza i odgovornost da se odavde sa ovog lijepog mjesta obratim, da zamijenim havi za Kenana, što nije imalo lahko zadatak, ali nadam se da ćemo zajedno kroz hadis odnosno hadise koje ćemo večeras pročitati i nešto o njima kazati. E, zajedno nešto saznati i postati bolji. Pokušati primijeniti u svojoj životu to što ćemo večeras čuti i saznati. Tu je nego što počnemo sa čitanja večerašnjeg hadisa. Ja bih da se malo obratimo na jedan kuranski ajet kojeg nam je proučio naš brat Sultan uvijek je lijepo započeti sa Kur'anom i sa učenjem Kur'ana ali i razmišljanjem o Kur'anu primjenom polu kako je nam Kur'an šalje kaže imam gazali da bi čovjek pravilno razumio Kur'an mora doći na stepen da ga razumijeva na način da se Allah će lešanuhu kroz kur'anske riječi njemu lično obraćati Tako da bi pravilno razumijeli Kur'an, odnosno da bi Kur'an utjecao na nas, moramo doći do stepena, kada čitamo Kur'anske ajete, da to doživljavamo na način da se Allah uzvišeni, naš gospodar, lično nama obraća. Kaže jedan učenjak, kada želiš da se obratiš Allah u Đelešanu, učini dobro, ili klanjaj namaz, traži od njega, a kada želiš da se tebi Allah obrati, onda uči Kur'an uči njegovu knjigu uči njegovu riječ u ovoj suri al-qiyamah Allah nam u jednom put as-kumaje govori da će čovjek na sudnjem danu se dožiti protiv samoga sebe da će biti dokaz prema samome sebi pa kaže balil insanu ala nafsihi basira uistinu će čovjek na sudnjem danu sam protiv sebe dokaz biti, ili će sam protiv sebe svidočiti. Olev alqama'a birah makar i uzavujuće mu biti to što će opravdanja iznositi. Jedna posebna blagodat koju nas je Allah Jelšanuhu obdario na Dunjalku jeste i činjenica da sami sebe najbolje poznaje. Mimo toga što nas Allah Jelšanuhu najbolje poznaje i on sve što je stvorio najbolje poznaje, njegovo znanje je bezgranično Allah nas je obdario činjenicom da sami sebe najbolje poznaju. Nažalost, ta činjenica nekad ide u našu korist, a nekad protiv nas. Obično čovjek, iako sebe najbolje poznaje, trudi se pred ljudima opravdati se na svaki mogući način. Pa nekad znaš da si kriv, ali opet pokušava da kažem nisam kriv, takve su bile okolnosti, pa imao sam ovo opravdanje, imao sam opravdanje. Neka znaš da imaš određenu osobinu koja nije lijepa, znaš da si zavida, nekome, ipak se pred ljudima prikazuješ da nisi takav. Jel? Na kraju krajeva, šta kod ljudi mislili o tebi, nikakve koriste od toga nemaš šta oni misle o tebi. Jer samo Allah je lešanuhu, dovoljno je to što Allah je zna sve o tebi i on će te suditi. Međutim, mimo toga trebaš da znaš da sam o sebi sve znaš i da ćeš sam proti sebe na Ahiretu si dočeti. Allah Jelešanu ovdje zanimljivo koristi kada čovjek će sam protiv sebe dokaz biti, koristi riječ basira koja znači dokaz, argument. Međutim, to basira u osnovi riječ basara Jepsu jepsuru što znači gledati. A to je činjenica da čovjek sam sebe najbolje zna i zato će sam protiv sebe dokaz i argument biti. Danas Allah Jelešanu ku sačuva uvijek je lijepo prisjetiti se ovako nekog ajeta, posebno ako on govori o toj iskrenosti, jel' Allah z nishanhu sure, wa shams lakum 12 zaklatfi tako mi sunca i tako dalje kaže kad aflaha man zakka 12 puta selad z nishanhu kune onda kaže uspjeće onaj koji dušu očisti. Ko kad khaba man dassaha, apropo je onaj koji je uprlja. Rekaoaj ovaj qur'an ski ayet bude neki podsjet da malo razmišljamo o sebi u našoj duši, o našoj duhovnoj čistoći. A vidjet ćemo da je na određeni način povezani sa ovim hadisom koje ćemo večeras pročitati ako volga. Stiglo se je do hadisa, odnosno poglavlja o brisanju ljuvačke lukom u džaniji. Prije nego što pođemo čitati ovaj hadis Allah, -sa wasalam, da ne zaboravimo, sjetimo se sa jednom dovom i fatihom imama Buhariječi u knjigu čitamo. 405 je hadis je na redu. Haddathana Qutaybah, qala hadathana Ismail ibn Ja'far an Humayd an Anas an Anas ibn Malik. Pričao nam je Qutajba, njemu Ismail ibn Ja'far prenosići od Humajda on od ibn Malika, an an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam, Nabiy rabbiyis sallallahu alayhi wa ra'a nukhama fil qiblati. Posali kad eksal mi video pljuvačku ili ispljuvak na zidu džanije u pravcu kible. Pa mu je to teško palo, bilo mu je teško što je to vidio. Toliko mu je to teško bilo da se vidio na njegovom izrazu lica da mu je teško. I zanimljivo je, inače kada ta neverbalna komunikacija koju imamo jedni prema drugima je uglavnom najiskrenija. Poslanik a.s. taj njegov izraz lica je bio iskreniji od onoga što će kasnije reći. Jer se poslanik strpio pa nešto lijepo kazao, jel? Obično ono što jedan drugom kažemo neverbalno, obično je naj, naj, najiskreniji, jel? Ta hakehu bijedihi, kaže pa ga je poslanik s.a.s. u svartu pjuvač koji je potrao svojom rukom, lično svojom rukom kažu pitali su neku ženu koja čistila toalete bila neka čista žena radila zarađivala za svoju porodicu zjedo pitali su je kako, kako može tako da to raditi kako joj nije muka od toga i kako je to nije teško onda je ona kazala ja čistim fizički u fizičku nečistoću zamislite koliko su ljudi duhovno prljavi pa ne želi da se čiste i koliko bi im teško bilo što nose nose te nečistoće Tako neki učenja kazao, kad bi ljudski grijesi smrdili, jedni pored drugih ne bi mogli ni sjetiti ni stojati. Koliko bi teško bilo. I ako razmislimo samo o našim grijesima, zamislimo koliko bi, koliko bi to teško bilo izdržati. Jel? Međutim, vjernik se uvijek treba truditi da stvori određenu vrstu imuniteta, određenu vrstu čula osjećaja na grijehe. Da ne, zamrne, da ne zamrne njegovo srce, jer je to vrlo opasno da grijehe ne možeš da prepoznaš. Ja. I kao što sam već na početku kazao, komentaršujući onaj kuranski ajed uvijek se truti da našu, našu dušu, dušu čistimo. Ja. Dakle, ovdje vidimo da poslanik sallallahu aleyhi wa sallam, prije nego što će bilo šta kazati ashabima, kada je vidio ovu pogrešnu pojavu, sam ustaje, lično svojim primjerom, pokazuje kako se rješava problem. Znači, ustao je i lično, iako je bio najčastniji među njima, iako je najčastniji čovjek postavlja čovečanstvu, Ustaje svojom rukom čisti privašku, privašku sa zvida. A zatim im kaže: "Jelkaqul in ahadukum idha qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbah". Zajsta kada neko od vas ustane da klanja namaz, neka bude svjestan da čini prisan razgovor sa svojim gospodarom. Ovo yunaji rabbah je prisan razgovor, odnosno ješki znači dosaptavanje. Znajete kada stupite u namaz Da obavljate toliko prisan razgovor sa svojim gospodarom kao da šapućete. Jel? I znajte da vam je vaš gospodar toliko blizu, da vas toliko poznaje, da vas toliko čuje, da vas toliko razumije, da je dovoljno da sa njim šapućete. Čak, čak i svojim, svojim islima. Allah je lešanuhu nam u Kur'anu na mnogo mjesta govori koliko je blizu nama. Kaže, Ida sa'alaki aibadi anni fa'ini qaridu kada te robovi moji za mene upitaju, Allah se obraća poslaniku, ne kaže reci ja sam blizu, nego kada te robovi moji za pitaju, ja sam uistinu blizu. Čak ne želi razdvojiti ova dva dijela rečenice sa riječu fe kul, je kao na drugim mjestima, je jes alunekan ilhamli vol mesir je kul fihima, pitaju te o alkoholu i kocki reci, u je velika korist, ali veliki grijeh, jel? Na ovom mjestu Allah dželle direktno kaže kada te robovi za mene upitaju ja sam zaista blizu odazivam se molbi moga molite kada mi se obraći oneka pa mi se obrađaju feliye stecibu li walu'minu bi inakumana vjeruju da bi da bi na pravom mjestu bili Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u mnogim hadisma nam govori o važnosti dove i u stvari on nam govori da je svaki naš tibadet zapravo doa ad-du'a huwa al-ibada Kaže Poslanik selam, dova je zapravo i dova je srž ibadeta. I ako razmislimo našim ibadetima, pa evo i o namazu kojem nam Poslanik sallallahu u ve sellemova hadisu govori, on je neka vrsta dove koju upućujemo Allahu dželle šanu. Mi stajemo u namazu obraćajući se njemu da nam oprosti grijehe, da mu se odazovemo, da mu zahvalimo na onome što nam je podario, da izvršimo obavezu prema njemu. Kada dajemo zekat, molimo Allah Želešanogu da očisti naši nezak. Kada postimo molimo Allah Želešanogu da podari zdravlje našem tijelu. Kada obavljamo hač, molimo Allah Želešanogu da nas očisti od grijeha i tako dalje i tako dalje. Znači, dova je u stvari srž, srž i badata. A zašto je dova toliko važna u našem, u, u životu vjernika? Jel, kada na dunjavku od nekoga nešto tražimo, prije svega tražimo od nekoga ko stoji pred nama, jel? Nećemo tražiti od neke imaginarne osobe. Ili u najmanju ruku tražimo od nekoga za koga znamo da postoji, ima ga nazovemo na telefon, čujemo ga, jel tako? Takođe kada tražimo nešto od nekoga, tražimo od nekoga za koga vjerujemo da nam može dati ono što traži, jel? Nećeš tražiti od nekog sto maraka, znaš ono nema animarki, jel? Tražiš od nekoga ko ti može dati. I treća stvar, kada tražiš nešto od nekoga, tražiš od onoga za koga znaš da mu nije mrsko da ti, ti dovoli, jel? Ako znaš da će njemu biti krivo, da će priže nešto o teg, nešto ga Kada vjernik moli Allah za kada se njemu obraća, prije svega on vjeruje u njega, vjeruje da postoji. Zatim vjeruje da mu Allah za lešanu može udovoljiti, vjeruje da on sve može. Zatim vjeruje da je Allah za lešanu da Allah za prašta i vjeruje da je Allah za drago da mu se mi obraća. Zato je toliko važna ta dova koju činimo. I zato je dova srž, nid, koja prolazi kroz, kroz sve naše Allah Al kaže bagatelja. Allah vilašanu suri al-Furqan kaže reci Allah, moj gospodar za vas, ne bi nikako mario da nema vaših dova. Da mu se ne obraćate. Kao da nam Allah ka, kaže ja ću mariti za vas i imat ćete težinu kod mene samo ako mi se budete obraćali samo ako mi budete, budete do većini. I razloga je dova je važna i svaki vjernik bi u svom životu trebao imati posebno vrijeme, posebno period u danu kada se obraća svome gospodano. Ne mora to biti ni glasno, ne mora to biti ni riječima u sebi. To je nekada dovoljno da bude mislimo. Jer između čovjeka i Allaha uzvišenog nema prevodilca, nema posrednika. Allah žele šanu najbolje razumije nas, Allah Đelešanuhu razumije sve jezike svijeta Allah Đelešanuhu čak zna o nama ono, ono što ni sami o ne znamo Allah Đelešanuhu zna o i zna šta je dobro za nas kada mi i mislimo da je nešto suprotno dobro za nas zato ta veza čovjeka sa uzvišenim Allahom Đelešanuhu treba biti konstantna i treba biti prisna kako ti je drago i najdražaj ti u životu Kada imaš osobu sa kojom se razumiješ da je ne pričaš. Ja? E zamisli onda kako bi bilo drago da se povežeš i da imaš vrezu sa Allahom uzvišenim. Koliko te on razumije i koliko ti on, on dobro želi. Ja? Dobro. Dalje posanik s.a.v. u ovom Hadisu kaže. Znajte kada neko od vas da ustane da klanja namaz, da on čini prisan razgovor sa svojim gospodarom. Au enna rabbahu bejne hu obejne al-kibla ili da bude toliko svjestan da mu je Allah Jalešanuhu blizu kao da je Allah između njega i Kible ispred njega, jel? Naravno znamo da Allah Jalešanuhu nema svoj prostorni okvir, da Allah Jalešanuhu nije ispred nas fizički, međutim Allah Jalešanuhu je svojim znanjem ispred nas, on je nama toliko blizu i trebamo ga dok stojimo u namazu zamišljati kao da mu se kao da mu se obraćamo. I to je posebna stanje. Vidimo šta poslanih s.a.v. dalje kaže, jel? Fela jebzukan ahadu ahadukum qibla tiblahi. Bak Karl ibn neka niko od vas ne pluje u pravcu kible. Da bi razumjeli riječ posanikala i selam, inače da bi razumjeli njegove hadise, moramo razumjeti kontekst u kome živi. Naime, arapska, predislavska civilizacija, kultura je bila kao što znamo izuzetno nas. Dovoljno je da znamo da je bilo uh, je bilo prisutno to da su ubijali svoju žensku djecu. Ono što čovjek najviše voli u životu, ono što mu je najljepši dar od njegovog gospodara, da su ju ubijali samo što su bila ženska djeca. Allah, posanik sallallahu aleyhi wa sallam, dolazi i podučava i prije svega da ne trebaju ubijati svoju, svoju djecu. A onda ih podučava i sve ostalo. I posanik, aleyhi selam kada želi da promijeni određenu pogrešnu nanku, pogrešen običaj, kod asaba, čini to postepe. Tako u ovom kaže Neka niko od vas ne priđe makar u pravcu Kibli. Kaže dalje: "Valati 'an yesarihi aw taht qadamih." Neka to bare mu radi s njegove lijeve strane ili ispod svojih nogu. Bare to dikure kaurat. I ovde naravno treba biti sjesni da u riepo sa neka le sala mi bio čudima, je l' zam je nisi bila zastrgnuta. Zanimljivo je nedavno nedavno se čuo našeg buderisa Halilovića u Medini je otvoren novi muzej Posarikove džamije, i kaže, tamo se u muzeju spominje na jednom mjestu, da se dođe i podređeno te makete, kako je u vrijeme Hazreti Omera promijenjena prostirka u džamiji Posarikove. Kaže, i sad i ja sam počeo razmišljati na način, u vrijeme Hazreti Omera bila je jaka islamska država, mogu iz Perzije, bio koga donijeti najbolju prostirku. Međutim, koliko su oshabi bili skromni, kaže, šta je bila ta prostirka, u stvari su oni zamijenili pjesak koji je bio pod koji je bio podnu džamije. Jel? Kaže, onaj prvi pjesak koji je bio od Bosanika, salam, bio je takav da kad bi spustio čelo na zemlju, lijepio bi se za čelo. Kaže, u vrijeme uh, da Hazreti Omera, on je taj pjesak, pa je bio pjesak koji se ne lijepio za čelo, Toliko im je bilo dovoljno da, da, da, da, da popravi tu prostirku, da im bude ljepše i glatni. U stvari, pokušao su ukloniti ono što im smeta, jel? ono što bi ih odvraćalo od doma. Dobro. Tuma aqab taraf ridaihi fabasqa fi Karizatiya Kusanik Allahu saleh alayhi wa sallam uzu kuma svog tača i pljunuo mu neka Kaže zatim je preklopio taj dio i pokazao, kazao s hadma neka barem povaku uradio. Naravno mi danas imamo maranice, Allahu, pa čak i rekao je teške situacije kada nas nešto muči i fudžani smo Moram nešto izbaziti iz usta, imamo hvala Allahu prilike da to uradimo u Maranicu ili, ili drugi način, jel? Ali ono što ponavljam, da bi razumijeli ovaj hadis poslanika, ali i selam, inače zume poslanika, moramo se uraditi u kontekst. I kolika je zapravo Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, milost, milost svjetljima, kolika je bio milost u tu arapskoj civilizaciju, za njihovo društvo, kakve je sve sitnice morao popravljati. Iz druge strane, ovaj hadis nam govori koliko je poslannik alaih sallam bio posvećen detaljem. To je posebna atmosfera, posebno stanje u džamiji kada želite stupiti u namaz. Jel. Proučen je zan, poslannik alaih primijetio tljuvačku, pokušava odma na licu mjesta ispraviti, ispraviti tu, tu ružnu naviku i konkretno, konkretno uticati, uticati <tus> nas. A, a, a, a. Dobro. Drugi hadis također govori slično, 406. hadis, Haddefana Abdullah ibn Yusuf, قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى بوساقا في جدار القبلة فحكه ثم اقبل على الناس فقال يدي ينسي عبد الله بن يوسف koji rekao da je obavjestio Malik od Nafija od Abdullah ibn Omara da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem video klovačku na Zidu koji je bio ispred pravca kible je فَحَكَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ Jel, potrao ga, je, očistio je to, a zatim se okredio ljudima, pa je rekao, فَقَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْسُكُ قِبَلَ uh, وَجِهِهِ Kada neko od vas klanja, neka ne prije u pravcu kible, jel? فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجِهِ إِذَا صَلَّ I neka zna da je Allah želešanuhu u pravcu njegova lica dok obavlja namaz. I حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابي هي عن عائشه ام المؤمنين ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في جدار القبلة مخاطا او غساقا او رخامه تحدث بريجهنا عبد الله بن يوسف نجا بواسطي مالك برناش هشام بن عروه عن سوق اوصا واي قد عايشه ام المؤمنين صلى الله عليه وسلم Video raz vidi džamije prema kibli slinu ili kljuvačku ili nešto slično odnosno nešto tako je pa je to potrao i očistio. Ono što posebno trebamo večeras i to ćemo kao zaključak ono na što nas upućuje ovaj hadis jeste uh, u stvari naš odnos prema obilježjima islama jer je džamija jedno od obilježja islama. Allah uzvišljeni kaže: "Velika je onaj koji Ona iko poštuje obilježja Allahova, to je znak čistog, čestitog, bogobojašnjaka srca. Odnos prema obilježjima islama u stvari u naš odnos prema Allahu dželle hoşlan. Džamija svallahu ve kuća nas. I prema džamijama mora ga posebno odnos. Koliko je važno da brinemo o higijeri džamije, koliko je važno da se brinemo o džamiji, najbolje će nam kazati, predaj u kojoj posljednik s.a.w. kaže, predočena su mi nagrade moga umeta, pa sam vidio da je čovjek nagrađen za trunku koju je iznio iz džamije. Ono što posljedno trebamo paziti jeste kad trećemo u džamiju, odnosno kada stajemo na namaz, kako smo učeni. To treba da bude pristojno. Imam onaj minimum koji nam propisuje fik, međutim, čovjek uvijek Za taj poseban trenutak namaza u kome se obraća svome gospodaru, u kome se došaptava se svojim gospodarom, treba da se i fizički pripremi. I svaki onaj abdest koji uzmemo pored fizičke higijene, fizičke pripremljene za namaz, fizičkog čišćenja, treba da bude i duhovno čišćenje, pripremanje atmosfere za taj lijepi susred sallahu. Allah uzviše mi kaže, ja ben i Adama hudu zinetakum inda kulli masri. O sinovi Ademi, Adamovi, o ljudi, ukrasite se, ukrasite svoju odjeću kad god krenete u džami. Huduzi, netakuma, indakundi meskiju. Osani sallallahu aleyhi wa sallam, čak za osobu koja jede djeli luk, odnosno za osobu koja na bilo koji način uznemirava druge klanjače ili na bilo koji način ne poštuje Allahova obilježja džamiju, jel' spominje, da se ne približava Allahovoj kući. Kaže Poslanik alejhilam neka se takva osoba ne približava našoj džamii jer čak i melekima smi smeta taj neugodan, neugodan bitis, je l'a. Džamije su centralni objekti u životu vjernika. I prema džamija se na taj način treba treba odnositi. Naši preci, naši očevi, djedovi, pradjedovi i naši preci su nam ostavili lijepu kulturu, lijepu tradiciju, lijepu higijenu, čiji je okvir vjera. Učili su je na osnovu ajeta, kuranskih, na osnovu hadisa, Allahopostanika, sallallahu alayhi wa sallam, i mi, mi je moramo čuvati. Prema džanijama se moramo odnositi kao centralnim objektima u našim životu. Jedan naš profesor je lijepo kazao da su džanije, odnosno munare, naši orijentiri u prostor, a da je ezan naš orijentir u vremenu. Glavno mjesto prema kome se trebaš orijenicam u svome životu je žami. Odnosno, petnevnih namaz. A nema važnijeg poziva u tvome životu od ezan, od poziva na je namaz. Zato odazivajmo se Allahom pozivu, odazivamo se pozivom u jezina kada nas pozivara namaz i na najljepši mogući način odnosimo se prema žami i primimo se od žami. Kao što sam već skazao, Ovo nam sve taj na kaj opet govori, kada sagradamo ovaj hadis, kada sagradamo situaciju koju se Poslanih s.a.v. našao, kolika je milost Allaho Poslanih s.a.v. i koliki je napredak i preokrijed u povijesti čovječanstva donio svojim životom, svojim načinom života, ispravljanjem pogrešnih navika i donošenjem uputja od Allaha Žadršanu. Molimo Allaha Žadršanu da nas sačuvalo i na pa je Amin, a'udhu billahi min al-shaytanir الله bismillahirrahmanirrahim الرحيم billahi l-habi man istahda'ah, al-waqi من i'ttaka'ah, al-kafi man t'harra'l-idahah Wa salatu wa salamu al-akmalani ala nabiyina wal-nabijina wa ala alihi lima raja rajim magfiratahu wa rahmah Allahumma raffana ya rabbana taqabbal minna innaka الرحيم s-sameelun alim Wa وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم مهينا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك, لا فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذر من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليك ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقبامنا ونصرنا على القوم الكافرين ربنا هم لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم أغننا بحلالك عن حرامك اللهم اغفنا بفضلك عن من سواك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة